Raih allemaal dahulu Yang stationen её yang ikaientростkan. Jadi Allah, after the first time yang susah, suau Allah sec mélang razanc 개jäd Somebody who ledU public. Mend umi Allah, alhamdulillah ayah, Selamat abid Ιn'in, alhamdulillah An mandi Allah我們 k oui, そこで Ankara afe dan northfahdik'in ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل أخرى من لساني يبقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتنين بالخير اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا تلاوة كتابك آنا الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا جضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلمون أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وجينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراهم مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Hmm. Para hadirin yang hormati sekalian Sebelum pada kita masuk dalam Terjemah dan Tafsir ayat ini Yang mana sebut iaitu hari ini hari jemaat Dua hari bulan Muharram Iaitu Muharram Yang dikira bulan Hijriah Awal tahun Bagi bulan-bulan awal Islam Kita Kita Kelantan Jama-jama hari itu kita tak sebut Hijrah, kita tak sebut Masihi, kita sebut kalau kita nak wayak alamulamudah, kita kata benda ni berlaku belum peraih Jepun, belum buah merah, belum angin apa, ribut sah ini pada tahun bagi orang krantan zaman dulu tiap-tiap manusia ni dia ada, tarikh dia ada kelena dia orang Cina ada kelena acara dia Orang India ada pandai acara dia. Orang putih boleh ya, diberi itu juga. Tapi dengan sebab benda-benda buhay merah, perang Jepun ini berlaku masalah tepatan, masalah mahallian, masalah lokasi, apa-apa lo, lo, maka menutupi lain lama-lama, mari benda lain pula. Lelah ni biasa orang Islam sendiri, baik orang Islam daripada Melayu, baik Islam daripada Timur Tengah sendiri. Tak berapa nak sebut tahun Hijri lah kalau sebutnya tahun masihi, tahun daripada dulu, tahun hijrah mula tahun hijrah maknanya kita ambil tarikh tahun awal Islam ini mula dah kenabih hijrah daripada Mekah ke Ini cerita panjang lah bagaimana Sayyidina Umar sebagai perdana menteri seluruh dunia ketika itu bincang dengan sahabat-sahabat atau kita panggil dah bincang dengan kabinet dia. Surat-surat siapa kat aku daripada pegawai-pegawai daripada umar daripada gumno-gumno aku ni banyak tapi tak ada tahu surat mari bulan syawah kalau ni tulis surat surat ni keluar bulan rajab tak tahu syawah mana tak tahu rajab mana ada sekali berhimpung sahabat-sahabat Nabi menentukan pada tahun ambil warna ini para hadis mengenakan kita ada kerjaan jauh dari zaman Nabi s.a.w. sampai ke sekarang kita ada kerjaan Islam orang Islam sendiri mahu kerjaan Islam politik Islam ni itu orang Melayu bukan orang Islam orang Melayu Melayu, Arab, Cina Satu sehingga tak ada Uyghur di akhir-akhir Hukuk -akhir Uyghur ni kita Boda ni, tak pun Uyghur sangat Melayu, Cina Balas sama sendiri, ni kerja-kerja Kerja, -kerja, kerja setan, kerja-kerja orang Hukuk Uyghur pun orang, tapi hakikatnya -hak Spesies setan. Jadi, perhadirin semua hari ni Dua hari bulan, Hijri Apa nama ni Kita sebagai Orang Islam, tak kira kita ni Melayu kau, Cina kau Orang asli atau orang apa. Perlu mengingati balik benda ni. Dan Quran sendiri berkali kali sebut masalah hijrah. al muhajirin Alladina hajaru. Walladina terbahu udara waliman. Banyak Allah Ta'ala sebut Quran. Menegangkan hijrah. Menyebabkan sahabat-sahabat Nabi zaman itu gunung. Pada tahun hijrah dijadikan kelanlah awak Islam. Lalu ni kita duduk dalam tahun 1428. 1428 mulai dari pada kemarin terus sampai ke ujung tahun kita masuk sekarang 1429. Benar ni kena ingat molek kerana hijrah maknanya tinggal umatang. Tinggal tukul ka, tinggal kapong, tinggal kapolama, tinggal anak kapol, bini, tinggal segala-galanya benda yang kita sayang selama ini. Nabi kata ini tinggal. Nak ajar kepada manusia semua Harta benda, rumah tangga Anak pindut ni, kalau siapa, kalau perikatan Kerja-kerja Allah, nak tinggal Ini nak masuk ke kepala orangnya Harta, kita sayang Rumah tangga, kita sayang Anak bini, sobat anak, tanah haib Benda ni mengganggu Kerja-kerja Allah, kena tinggal Kerana barang ni, nampak tak dituluh Kita lah kubur, turut atas dunia Atas dunia, ini Pun ada hal benda demokrasi pada benda-benda tapi komini demokrasi kebangsaan ini dia tak kira akhirat tak kira kubur dia kira faedah depan nak makan yang pagi ni nak makan petang nak makan malam hak ni sayang sangat tapi nabi bawa Islam ni ajar pada kita bawa segala-gala benda semua siapa kopi kat menjadi halangan bagi Islam tu benda ni gangguan ini semangat hijrah dari kelantan mula dari tahun 90 kita pegang kertas apa pagi ni dan kita harap pula lanjutkan lagi. Kita tinggal. Tinggal. Tinggal benar-benar. Tak pakai kerja. Oya kulit. Kita tak tinggal. Tapi kita beki. Kita beki. Mereka menaruh. Kita tinggal langsung. Nak beki kita boleh. Cari pilih pening. Nak beki lagi ke mana. Nak cari lagi ke mana. Baik masalah ekonomi. Biasa kita hidup ekonomi reboh. Bank itu reboh. Bank ini reboh. Pakar wakapun pun. Nak makan duit berasal juga. Lalu ni tengok pula. Berapa dia panggil ni ketika bulan ni kau paling berapa arkup eh alu mandu pula sikit lagi timu aling kau berapa sen sekata ni jakti jakti daripada suku cari duit secara mudah walaupun kau miskin makin terhimpit kau kaya makin buta pun ya? tapi apa nak dibuat kita alhamdulillah kita tinggal di kelantan ni, rebo dan duit-duit kerjaan tidak dibenar sekali letak dalam bank-bank ribawi bank rebo bank komersial ni yang menyebabkan bank sikit terpaksa terpaksa ubah sistem reboh dia kepada sistem islami, dan sekarang ni bank-bank di Kelantan ini, di Kota Baru ni apa ni, lepas satu-satu buka sistem Islam dan Islam. dan orang Cina puterimu, orang India puterimu, pada orang yang mengatakan tak boleh bergerak, ekonomi ni kata boleh kena itu alhamdulillah lah berlalu, itu pikiran yang losuh, pikiran yang buruk bank, budaya juga budaya Kelantan sebanyak mana kita boleh boleh berkir, kita berkir dia hendak menyanyi nak menasik nak, nak apa aslakkan aslakkan perkataan-perkataan ada lorik ke berapa yang panggil tu perkataan-perkataan tidak melalaikan maksudnya daripada Allah aslakkan kalau kau melalai ilah apa ni adik wey abang wey ni hang tak sah tu, dia, tu. Tidak, tiba -tiba, lah. ini benda-benda ni kita hijrahkan wal muhajiru man hajara waktu nabi ada hijrah ni daripada Mekah ke wajib tetapi sekarang ini tidak ada lagi. Apa yang ada ialah roh semangat bagi hijrah. Iaitu <tose> man hajarah ma'anah Allah. Orang yang hijrah daripada benda Allah Tuhan. Lain kepada benda Allah Tuhan. Itu hijrah. Jadi sekarang sampai sekarang pun kena ada hajarah ma'anah Allah. Yang tinggal habis segala perangai, tikah laku, ekonomi, budaya. Huk Tuhan ma'anah. tinggal ambil huk Tuhan ma'anah. Kerana Nabi Muhammad Alaihi Wasallam adalah seorang yang dilantik oleh Allah. Bukan kerja Allah lantik jadi nabi dia, bukan syarikat kita, bukan orang kampung kita lantik jadi nabi dia. Tapi Allah sendiri lantik jadi nabi dengan tujuannya, di akhirat nafas, minululma, nur supaya nabi Muhammad ni tarik orang daripada sebarang macam-macam kegelapan ada cahaya. Gelap cerah ni, ugamu saja. Dia panggil balalah hidayah. Dalam dalam kemansaan tak ada balalah hidayah. Dalam demokrasi tak ada balalah hidayah. Dalam kaum ini konsep sepet preaching kau tak ada, sesat tak sesat tak ada. Kok yang adanya ialah dalam Islam. Islam aja, hidup tolak Islam ni, duklah sesat. Walaupun ekonomi, walaupun budaya, walaupun harta, orang Jawa tidak Islam ni sesat. Bila sesat kita tak jumpa jalan hak sebenar. Jalan yang kita sebenar ialah ke syurga. Tidak pada kemakmuran, tidak pada kebahagiaan, tidak pada kesenangan, tidak. Bahagia-bahagia pun kan hujung jatuh ke neraka, tidak bahagia kalau sesenang apa hujan jatuhnya neraka tidak senang dah Kalau keamanan apa kalau hujan jatuhnya neraka tu tidak keamanan dah gitu. Itu part -part. Islam mengajar manusia berfikir jauh sampai ke akhirat, tidak sampai 2020 3. Dan bis kata dah, sekarang kita balik kepada ayat kita. Ayat kita hari ini sambung daripada ayat bahasa. Dan ayat lepasnya ialah Tuhan cekik sikit. Tuhan cekik, Tuhan singgung sikit orang mukmin. Hak kafir, hak munafik ni biar dia. Tapi ayat-ayat kita baca dengan lepas alam ya lal an siapa akhi itu? Tuasigung siki orang mukmin sendiri. Kenapa hati perutmu tidak khusyuk kepada aku dan kepada ayat-ayat yang aku kuturunkan ini? Ayat aku turunkan ini semua sekaliannya barang bergegar. Kalau barang tak bergegar, aku turun buat apa? Barang bergegar nak ajar berpikir yang jauh sampai ke akhirat. Tapi aku tengok mula ni dia orang mukmin masih lagi lambat. Tidak cepat, tidak cepat sebagaimana aku nak. Aku ni Tuhan. Aku peruruh mu. Aku tidak peruruh saja wahai ibu kanan, aku peruruh untuk kerja. Dia kerja aku minta padamu tidak bahasa kerja banyak. Saya. So, Itu kita panggil ubudiyah. Ubudiyah. Wa ma khalaqtul janna wal insa illa liya'budu. Aku nak saya pada mu. Berabdil pada aku dalam akidah misi itu aku dia benar aku nak minta untuk aku itu bukan bagian bahaya kepada bagian mampaan aku ni Tuhan yang bersifat al-Rahman al-Rahim aku ni Allah bersifat -rahim. yang bersifat al-Rahman al-Rahim kesihamlah saya bagaimana aku yang, yang pada mu? aku nak tunjuk benar tak baik boleh yang mikir apa saja benar aku suruh baik untukmu Dia benar apa aku lari mu tentunya benar ini pada padamu dunia dalam kubur akhirat Ha, itu boleh yang mereka, aku tengok mu ni, dah hamba buat kerja ni. Itu mantulan kata alam biad yang kita baca dah masa lepas. Isam Pintu dia bawa contoh. Contoh yang negatif. Contoh orang, ahli kitab. Ahli kitab ni makna orang yang ia terima kitab dari langit. Yahudi, terima kitab dari langit. Nabi Nabi Musa AS, Nasrani, terima kitab dari langit. Ia kita panggil Injil. Dan orang panggil apa, Holy Bible, apa semua sekali. Terima Nabi Isa puak-puak ni ahli kitab banding dengan orang yang tak terima taurah yang dia jahil belakang tapi memang orang yang terima ahli kitab ni pun jadi pasif Kenapa? apa? apa ni ni? pahala alaihimul amadu kerana duk-juruplahmu kitab kitab ni muntak cara kitab ada muntak baca muntak kaji muntak laksanakan dalam hidupmu kitab ajar lagu ni muntak buat lagu mana muntak buat pandang-pandangmu sedangkan kitab ada Akhirnya faqasat qulubuh menyebabkan hati perutmu jadi keras. Kerah lembut hati Ini tak ada la sains. Sains tak tak tak, tak, tak debat masalah hati keras, hati lembut. Sesak kat sesak. Sains tak, tak tak sebut pun. Teknologi tak sebut pun. Ahli sejarah ke oh, ahli ekonomi kali pun tak sebut. Hak dia sebutnya Allah sendiri. Allah yang buat manusia, dia nak tengok hati perut manusia ni biar lembut. Mudah masuk Ayat Quran. Mudah masuk semangat Quran. Mudah reti nak no kuat syurga. Dan mudah gerung bunyi kata neraka. Orang yang berasa gerung kuat neraka. Orang yang berasa nak no kuat syurga. Orang yang terlambut. Sentuh sikit dengan ayat. Terasa. Sentuh sikit dengan hadith. Terasa. Terus sentuh sikit dengan kesah-kesah Nabi. Terasa. terasa. Bila kita terasa. Lebih dari kata-kata beliau berhormat. Kalau kami ceng. Hati kita lembut. Alhamdulillah. Itu ni jaga Satu daripada jaga ialah zikir. Zikir ni sama ada subhanallah. Kau sama ada Alhamdulillah. Kau sama ada bismillah. Kau Alhamdulillah. Apa saja perkataan dan perbuatan yang menyebabkan orang yang pada Allah. Maka kita disebut. Apa namanya. Berhati lembut. Menyebabkan hati kita jadi lembut. Sebab tu dalam satu hadis. Hadis kau perkataan ulama kau. Kita du'a atas dunia ni. Biar syukur kau orang tengok kita ni. Ingat tuan orang kita sendiri itu ingatlah tapi kataan kita rumah tangga kita anak bini kita anak buah kita pakaian kita bila orang lain tengok kita makan orang lain tengok kita makan lagu ni orang lain tengok kita buang tangga lagu ni orang ingat kepada Allah ini apa namanya satu daripada akhlak yang cukup baik jangan jadi kita makan berapa kecek berapa orang ingat kesertai orang ingat Iblis jangan jangan jadi kita ni waktu yang kita lah orang jadi Iblis habis waktu yang kita lah orang jadi syaitan Bukan yang kita jadi ahli sendiri aku habis kerana, kerana tak panah kita duduk dalam bom itu hidup eh? buat benar-benar yang menyebabkan orang terlupa tu, eh? tengok kita dengar cakapkan kita oh yang kesehatan jangan jadi zikir sama ada zikir untuk kita seorang eh? atau zikir kita ni menyebabkan orang lain bersikir sama terzikir sama ini cara Islam didik manusia kalau tidak juga hati orang, orang ahli kitab sendiri jadi keras bila ahli kitab sendiri keras tak kalau tidak, kalau jahil, kalau ikatlah. Imam Ghazali rahmatullah alaih tulislah kitab dia. Eh ya ulama semua. Ingat. Bila ikat, kita balik umum ikat. Bila takut busuk, kita berbual garam. Bila berbual garam, leluh juga bunda peti Bila garam itu tak selamat juga ikat, arti tidak garam. Jadi menggunakan garam itu dia tawar, tidak garam. Mana ada garam yang orang tawar? Sebut garam ini asali lagi garam. Garam bukit, garam laut semua sekali. Apa namanya, Masin, Dia masin sengaja dibuat oleh Allah untuk membeki, untuk membeki kaya-kaya buruk, laging buruk dalam dunia ni, yang jadi gaya ialah alim ulama dalam dunia ni, dunia Melayu dunia China, dunia Eropah yang jadi gaya untuk beki masyarakat ialah alim ulama, bila alim ulama sendiri tidak gaya dah, Allah jana habis dunia. ini benar-benar mudah begini kena ingat, nak buat tahun begini mudah-mudahan kita pakat jadi gaya yang belakang gaya yang di rumah tangga kita sendiri Gagangan masyarakat kita, gagangan kerjaan kita, gagangan politik kita. Biar jadi politik kita ni politik mengingatkan Allah. Biar jadi ekonomi kita ni ekonomi yang boleh mengingatkan pada Allah. Biar jadi budaya kita ni budaya jenis gagangan ia boleh mengingatkan kita dan orang ramai pada Allah. Ini sebablah ha. hadirin mana saya ulangan sekali lagi mudah-mudahan kita pakak sedar aku ni gagangan kau kau kau kau busuk ke mana semua. Hm, itu hak mengelupas. Hm, kemudian, nah supaya kita tidak peras baik kita tidak, tidak putus ...kebab mana kalau, kalau aku ni busuk nak busuk somo-somo -semu, dak tuan sebut innama anallahi ya ayyuhil ardha ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum taqilin tuan kata wala belah mana dosa kamu buat wala bagaimana kerah kejung hatimu satu masa dulu sebut neraka tak betul kejung sebut syurga tak betul nak hatimu kerah... tapi mu jangan pras jangan putus asa kenapa Bomi yang mati, yang kering kotak, kata pelantana. Habis rumput-rumput, pohon kayu puluh habis daun kena kemarah, kena banjir. Aku pandahlah, aku pun hidup balik. Aku buat turun ujian semula. Aku buat cahaya matahari semula. Aku tiupkan semula angin. Aku lepahkan, aku tak pakai oksigen, nitrogen. Aku bukan penyebabkan rupuk rapai, hidup balik. Pohon kayu ceding balik. Ponyol, pohon gapak teboh balik. Jadi kalau kurung kayu, gakun, barang wasilah belakang ni... ...maku hati perutmu mumpung, ...kau kerah kejung tu pun... ...ada peluang bagimu usaha supaya lembut semula. Ha, lembut semula ni... ...usaha umum lah kalau aku jom bawa... ...sebab-sebab aku bawa Quran... ...aku bawa Nabi... ...aku tinggal hadis Nabi... ...aku tinggal alim ulama... ...orang ni jom royak, jom terserah, jom gapo. Lalu mu ni benar-benar isah. Atau masa kalau mu mati. Walaupun ni doktor pakar mu mati juga. Dan aku buat aku akan soal satu-satu. InsyaAllah pandahlah mu. Perlumbuk sendiri. atimum melalui bahan-bahan penting -bahan, yang aku. Lepas muka dunia. Quran kena baca. Sebaya jemua. Sebaya kena jemua. doa ramah-ramah kena ada. Kena amin. Dan menyebut itu dalam banyak-banyak doa dalam Quran ni. doa ihdin al-sirah mustaqim saja hak ada. hak disunat kita kata amin. doa lain kita baca saja sah nak amin sedikit tak boleh tapi ihdina ihdina surah Mustaqim ini ada amin ujo amin gama gama seluruh mak mukjizat suatu modal amin amin mak ni tu tu permintaan ihdina wahai tuan pp anak kami kejalan betul ini menerima begini kita peringkat balik pada tahun ini mudah-mudahan berpanjang sampai akhir tahun baik terus ambung innaal mu saddiqina wal mu saddiqati wa qurudullah qurdan hasanah wad'a kulluhum wa lahum karim walladheena amanu billahi wa rasulih ulaika musaddiqun wash rabbihim lahum ajruhum wa segala orang yang bersedekah baik laki-laki, baik perempuan dan segala orang yang sanut buih-buihan kepada Allah dengan cakapul hasan wad'a kulluhum diganda apa nama hutang diajak waktu bayar kelak akan diganda dan untuk mereka pahala yang bernilai dan juga orang mukmin kepada Allah Dah Rasul-Rasulnya. Ula ikhlas sediakan. Org ini lah orang yang disebut berpaka sediakan bintang kita panggil bintang sediakan. Wahsyudah dah orang inta Dan org juga syudah dah inta Lahum ajuruhum untuk mereka disiap pahdo, disiap gaji, disiap bonus, one room. Dan disiap pula cahaya. Ula di negara berubah ada beberapa ayat di dalam Segala wakafnya kau kapik kapik Mekah kau, Tanah Melayu kau, kapitan agi Arab kau tak kiralah. Wakal dabu bi ayatina, dan membohongi ayat-ayat kami. Ulaiika ashabun nar. Mereka lah orang yang mempunyai gran neraka. Neraka tak aku bagi gran namamu seorang. Ini cara torture atau tanda kepada kita. Kesimpulannya, untuk nak menghidupkan hati yang keras sampai tak masuk cahaya iman. Sampai tak boleh keluar kegelapan kupu dalam hati dia Kita boleh ikhtiar Supaya hati hak kera tadi Lembut balik Sebagaimana bomitan, hak kering, kotak itu Kita boleh ikhtiar untuk hidup balik Satu dapat ikhtiar ialah Sadaqah Kita Melayu panggil sadaqah juga Sadaqah Sebutkan dia betul, saraqah. sadaqah yastuqul, Sadaqah Sadaqah maknanya benar صدق يقصد kuma'na bena. صدق يقصد dik kuma'na membenarkan orang lain. Bila kita bui barang kita ko, bui ilmu kita ko, bui pengalaman kita kepada orang lain, asjis kita bersedekah. Apa kita bersedekah makna membenar. Gela duit aku habis 10 ringgit, apa ni sejuta, seinggit, ringgit ko 10 ringgit ko gela aku habis duit aku, kan tanda aku membenarkan kata-kata Allah. Allah kata mana-mana orang bui buatan kat aku, iaitu bui Aku akan balas. Kita kata ya atau tidak. Kalau orang lain kata lagu itu, kita boleh kata ya atau tidak. Dia mau nak bayar peti sekarang. Dia mau nak bayar gaji sekarang. Dengan orang yang kita boleh kata ya atau tidak. Tapi dengan Tuhan, tak boleh kata ya. Bukan Tuhan tak aja pelawak kali apa? Kalau dia pelawak, kita boleh jadi Tuhan. Tapi dengan sebab dia tak aja pelawak dengan kita, dia tak ada cadangan nak pelawak kita kerana dia Tuhan yang mahu sayang pada kita. Biar langit, biar bomin. Nah, biar udara cari yang tarik nah, untuk perak kita ni. mana boleh. Tuhan, buat walaupun kita baru dia nak bayar balik, bila kita bersedekah. Sebab itu, dalam banyak-banyak amalan kita dengan Tuhan ini, memberi dia panggil sedekah. Semayalah orang tak panggil sedekah. Beberapa lagi, Ngatik orang tak panggil sedekah. Walaupun sedekah juga. Tapi memberi barang yang memang berat. Jok kecil, siapa budak kecil itu berebut, seku, keping itu dengan abang dia, dengan kakak dia. Kakak dia berebut dengan adik. Kenapa? Kerana masalah maka minum pitih mah ni Barang yang terlalu amat berat Bagi manusia nak beri ke orang lain Kau beri juga ke orang lain tu sah, dah. Dia membenarkan kata-kata Allah Bagaimana-mana orang yang memberi Akan aku balas Kau akan aku balas tu mari, mari siapa? Mari pada Allah Mari Nabi Muhammad Maka dia menurut kita eh. Maka kita benar Maka barang yang beri tu berat Nak beri ke orang macam pitih mah ni Makan minum kau berapa ni Kita boleh beri juga Tanda kita benar-benar percaya yang percaya membenarkan kata-kata Allah. Orang sebab itulah memberi barang ini disebut bersedekah. Semalam ben orang tak panggil bersedekah, kok nisa bersedekah. So. Jadi mana-mana kita yang rasa berat, berat-berat hati, orang ajak jemah, tak pergi. Orang ajak apa lagi, pergi mengajar tak So dah hati keras. Kerasnya sebab daki jahil, daki dosa, daki syirik dari takabbur terlalu banyak maka untuk nak pelembuk dama ni perkara pertama dia minta sedekah sedekah senara sedekah ni ada dalam Quran innamas sadaqatil fuqara wal masakin wal amin ataupun asna halatain asna halatain wajib untuk beri zakat kita ni asnah tu juga, orang jenis 8 orang tu juga dikekalkan terus meneru sampai sekarang tu tak kira orang Cina tak kira orang Melayu, tak kira berapa jahir tak jahir pun, kita diminta beri benda ni kepada orang nak buat daki, nak pelembut sikit hak kerah dalam muka mudah-mudahan kita berjumpa jalan yang betul, yang kita pandai mendapat hidayah Allah SWT so, yang keduanya, jahiran dalam Quran ni, tu sebut laki puan Biasa disebut laki laki dan orang yang aman, orang yang aman. Orang yang amanu orang masul untuk Orang amanu juga untuk yang Kalau untuk puan, dia kata innal aman. Orang yang aman, orang yang aman. Orang yang aman, orang yang aman. Orang yang aman, orang yang aman. Orang yang aman, orang yang aman. Orang yang aman, orang yang Janganlah ya, ya, kau tapi ayat ni disebut dua innal musaddiqin wal musaddiqat sebab orang lelaki yang bersedekah dan sekalung perempuan dia bersedekah disebut dua boleh jadi orang ya, tina ni lebih sayang lebih, lebih, lebih pada orang lelaki boleh jadi begitulah ramai akan kena -ra -ra kena sebut dua mu wanita mu tina ketika sekah kita di Kelantan jamar itu jamar dah saulah jamar itu kita cari piti beraju buat padi jual kebun ke apa beli peti kat retin kerana retina kita ni mutegi dalam negeri jagawu mutango jagawan jagotok lelaki jago cucu jaga ipa jago tok biasa jago berapa-berapa ortin dia jago tinan ni mutik Keuangan kita pang itu ke wangan pu dia tulah negeri pun dia jadi bila dia bertanggung jawab sebuah tempat dalam sebuah kampung ai eh, waktu be ni paya be takut anak tu be takut tok laki ni be takut bapak dara mari berapa. jadi tuhe tahu orang puan ni lebih sayang duit kalau dia bertanggungjawab jaga rumah tangga buat segala maka dia sebut wal mustaddiqat jagatin apa sedekah juga orang lelaki tu orang lakilah orang zina sedekah juga wa atadallaha hasanah dan bila mu beri duit kepada orang mu jangan nampak orang kalau kita beri duit kepada tu tak kira siapa dia mu jangan nampak orang kenapa aku nabi kata bila musdakah ke orang mu jangan tengok tapak tangan orang terima mu kira tengok tapak tangan Tuhan terima ani chago chago por matematika chago secology kita panggil de ni untuk melembutkan hati manusia hak kedekut ya jadi lembut sebenarnya banyak-banyak nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan baca dia ni banyak buku-buku waktu tulis doa nabi jual kedal tu cuba beli Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal wa a'udzubika min al-'ajzi wa a'udzubika min jubni wal wa a'udzubika min ghalabatid-daini wa penyakit jiwa ian habis ni sibuklah doa dia. Bukan senang kita kita nak cari penyakit jiwa kan? Karena jiwa ni barang dalam. Kalau barang luar tu boleh ke tengok ni daki, tu butir gatal, hak ni kudis ni macam. Tapi barang dalam ni tak cari lagi mana. Kau tidak kami tolong beri tahu pada kita. Daripada satu satu doa dia. Allahumma inni a'udzubika min al hazan Eh doa aku minta pada-Mu daripada penyakit using dia duka cerita. Eh doa apa buat tu? do bagi gaporilah illahi Allah do bagi ilmu dia bagi kitab. Duk ganggu. orang. Okay. Allah a'udzu bika min al-hammi wal-hazan. Hey tu aku minta padamu, mu bina aku daripada rusing rinyuh. Jangan berjadi aku ni terlibat dengan masalah rusing, masalah risau. Orang okay, ni dia mai rusing so, Nak boleh jaba, tak boleh nak gila paga, tak boleh nak dia mengaji, tak boleh nak bagapau tak boleh jadi rusing. Awak tidur, bawa pun, bom gapo deng, pun, bawah pun, pun. Lepas masjid orang baru tu pun. Bunga-bunga. Oh tanjung. Tidur. Tidur bukan keringatuk tu keringusin tu. Keringusin. Mana nak bayar yuran sekolah. Belah mana nak bayar apa road tax, Belah mana nak beli beratan ni. Belah mana telefon macam ada orang yang tak road Belah mana. Yang tak boleh Tak boleh beri. Tak pergi ke mana-mana. Tidur. Kalau ada teksi, tidur. ada Kalau tak ada teksi, tidur. Masjid. Bukan ati minat sangat kerus ini bila mari usingnya renyah tak ada buat gapo sekang maka Allah tak nak Nabi Muhammad ehti kerja aku ni bahasa kerja 24 jam kali mari using gapo Allah tak ada buat kerja apa bagi ya Allah itu apa tolonglah jangan wjadiah aku ni ditimpa oleh penyakit using ini itu makna Allahumma inni a'udzu ya bika min alhammi walhazan ayat ini aku minta mungkin diwak aku daripada ham ham ni maknanya, duka duka tak tahu gapo duka bahasa using tak tahu gapo using jadi using dan Dukar cerita hal-pahdoh. Hal-pahdoh. Dukar cerita kerana, kerana, kerana. Nyeh mari semula puluh. Kerana, kerana, kerana. Mari dulu. Sama lepas, mari puluh. Lepas, lelah palun. Nyebabkan orang lumpuh tak boleh buat So. Wa'audh berkata-kata. Wa'audh berkata-kata. Ajzi wal-kasal. Eh, tuan, jangan. jangan dia jelakun ditimpa oleh penyakit lemah semangat. Nak bergerak Islam. ISA. Nak bergerak Islam tak boleh batuan. Nak bergerak Islam tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ini orang panggil ajzi, lemah semangat. Allah SWT. Macam-macam dunia orang tak boleh bunyi Islam, apa kan marah pula? Jod daripada kapis, apa kan orang Melayu, marah. Ini pun penyakit yang menipu kita kerana kita ni dukuj ni, ajzi. Nyebabkan kita jadi lemah semangat. Wal kasal daripada lemah, lemah, lemah semangat tu, akhirnya dia malah. Lemah semangat ni yang dalam. Malah ni yang luar. Daleh lemu dulu. Selepas nak gerak sini tangan dia dia malah lah. Hmm. Kerana nombor tu. Nak pergi pakar. orang ajak al kata dah lepas. Nak pergi bukak tu bukak kata dah lepas. Nombor orang Jadi penyakit marah kepah ni. Jauh zaman Nabi Musa. Nabi Nabi Adan. Nabi Nuh lagi. Siapa ke Nabi Muhammad pun ada. Ketua tu. Tuan tu, jangan menjadi aku ni. Terlibak ke mana aku. Wa'adhu bikam ni al-jubni wal-bukhli. Aku pinta padamu juga. Jangan menjadi aku ni. Apa ni. Jubni wal-Bukhli. Jubni mana mucu. Tak ada apa-apa lagi tak tahu. Kajarimadwana takut dah. Tak tahu lagi orang nak buat apa nak kita takut dah. Kerana kita nak buat begini takut-takut. Dan kedekut Bila kita takut, gani, nak idrimu pun tak seh. Si. Nak pergi mengaji pun tak seh. Si. Nak pergi mengajar pun tak seh. Si. Nak pergi berapa pun tak seh. Si. Tak mahu-tak si. mahu-maham. Tak tak mahu, tak mahu, tak mahu. Ini juga menyebabkan kerja maksian terkenal habis ini. Akhir sekalinya, wa'adul kamina ghalabati daimakarijan itu aku minta pada jam yang aku ni ditindih oleh hotel. Sejak-kejap hotel, sejak-kejap hotel. Pas pada hotel nak bayar lagu mana ni? Ah dia masalah. Hotel pandai nak bayar mengeliat saja. Wal hmm. dan ghalabat min dan tekanan orang. Tekanan waktu, tekanan tekanan orang ekonomi, tekan cara dia, tekanan orang politik, tekan cara dia, tekanan daripada keluarga. Bobo banyak kau tekanan-tekanan ni ya Allah tolong aku minta tolong. Cuba baca sekali pengam al Allahumma inni a'udzu bika min al-hammi wal-hazan wa a'udzu bika min al-jubni wal-bukhl wa a'udzu bika al-ajzi wal-kasal wa a'udzu min meralabatil dayn wa qahrur rija nah tu lapan jenis prinsip insyaallah kita baca doa ummulat habis habis kalau prinsip penyakitnya akan pergi keluar habis ini insyaallah baca munajat jadi kesimpulannya Allah Taala kata bila kamu apa pun gustu kau kau orangmu jangan nak apa orang terima duit tu bukan apa aku kirim duit dan aku berjamin mu bayar balik banyak mano ombes dekok Apa ni buta kakku sebagai tekoh tu dekok kok nganti ibarat buta kakku aku akan bayar balik dengan lipat ganda oh, Allah Allah minta buta kita kalau aku aku minta buta kita hok miskinlah kita nak minta beri kerana kita akan diberi pala dinika Allah taala mohon kayu, mohon mohonlah mohon bijak pun minta minta buta kita ni cara orang panggil cara bahasa bahasa sastra ke bahasa psikologi ke bahasa lembut hati kata keya lah, pentingnya nya Allah taala tahu manusia ni kedekut apa sebut tadi lah tak ambo tak orang tak orang tak ambo lah kedekut tapi bila bunyi Allah taala kata nak weigh pahala dan pahala-pahala ni penting untuk beli di akhirat nak taklah kubur lagi awak tak beling ada duit kita beling pahala makan lembut hati kita dan daripada lembut hati itulah akan tergeruk kaki tangan untuk memberi duit kubur harta apa semua sekali walahum ajrun karim cela kepada duit muaka lepak dan dunia akhirat mengikut kadar ikhlas tak ikhlas paling tidak so balas dia 10 alhasanatu bi asy'i amthaliha so baiknya kita buat akan dibayar sepuluh ini rate kita panggil dia ni hak paling murah sekali wallah yuzaiku liman yasha bekas kat 10 dia aku akan balas lebih kepada lagi daripada orang yang aku kan nak ki pada orang yang aku kan nak ki aku tidak sekat sepuluh Sebelah, dua belas, ratus, ribu, ribu Mengikut ukur ikhlas atau ikhlas Bukan ikut banyak atau banyak Ikhlas atau ikhlas Kalau begitu banyak atau ikhlas Makin lagi baik Ikhlas dua sekali banyak atau ha, banyak Tidak lebih lagi Kita kata wa ajrun karim. Untuk mereka itu pahala yang Karim Karim ni kita Kelantan terjemah Melayu Karim kita panggil Melayu Allah Karim Allah Melayu dia kita pergi ke negara Arab Mekoh, Baik Mesir Baik selalu orang ada sebut Allah Karim Rambunah Karim Karim makna Melio Ataupun kita panggil bernilai Pahlawan ya Tuhan Balasan yang aku beri kamu Beri pada kamu Akhirak luk ni Karim Bernilai Bermutu Berharga bersejarah. Banyak kata-kata Melayu Yang kita boleh tukar-tukar Terjemuh tu Kepada mereka akan tepat Kalau orang yang kita panggil Melio hati mulia hati budi mulia kalau barang yang bergegab itu kita tak panggil barang mulia barang bernilai barang bermutu barang sejarah semua ini menjadi keinginan manusia seluruh dunia kalau barang-barang begini atau yang kata apa candang walahung lam ni dalam bahasa arak dil miliki aku wifadamu milik harta yang bernilai benar apa mulia itu yang tak rakyat kita tunggulah Allah taala lain kita di akhirat pula insyaallah pandahlah Allah taala apa pun bagi pada kita melio bagen melio bagen lain itu itu balasan orang yang sedekah walladheena amanu billahi wa wa syuhadaa'a 'inda rabbihim segala orang yang beriman kepada Allah iman Islam kita sini sibuk dengan orang Islam tak sibuk dengan orang mukmin tu tak kenal juga Yunoga Islam, negara Islam, politik Islam. Kita tak guna banyak perkataan iman. Islam ni bagan dua. Hak dan roh kita panggil iman. Kalau Islam tak ada iman jadi munafik. Tak kira hak duk Mekah, hak duk di Kelantan, mana pun tak kira Melayu ke Cina ke beraki nak Islam ke. Hak yang pentingnya capuk dulu Keno tubuh kita ni capuk Tubuh kita lah ni caput. Kau nak tengok dengan hok tak nak tengok. Kau nak tengok ni kita panggil. Seli tulang, Daging darah. Berapa orang sarak. Palu, mata, kaki ni. hok nak tengok. Tak ada orang. Kau tak boleh tengok. Semua boleh tengok berlaku. tu mama. tu selamat. tu timur. tu jenak. Soroh kita cakap. Tapi dengan sebab manusia ni. Soh lagi ada dalam. Kau panggil roh, Maka hok gian ruh ni kita panggil iman. Kita marisin. Kita marisin ini Soh dah kita ni muslim. Islam. Tak kira Cina, Korea, tak mengaji Quran, tak kira Melayu, tak kira berapa dia jamari khusus, untuk punya Quran, sah dia ni muslim. Tapi kalau dia mari itu, mari pada kereta kosong. Mari ah ya, pak cik, kereta kosong naik. Lepas tunggu masuk dulu. Kalau hak lagu tu tidak nak mari benar tapi kereta kosong, tu orang panggil muslim yang tidak ada iman. Kalau dia mukmin sungguh, dia mari serta dengan usrah malam. Esok ni aku nak dia mengaji di Kota Baru. Buat lagu mano. Piti, tak cukup nak beli nak tambah, tamat buat lagu mana. Aku kita pergi. Mama esok mulagi ke baru aku tu pensyarah yang boleh nak ngaji. Ah ha, kalau usaha siapa-siapa tu Soh, dia dari di hari ini, kerana kerana atas diri, bukan kerana orang ajak-ajak tu. -ajak ah ha, kita learn ni eh bayar yang baik, puasa baik, mengaji baik, mengajar ni, kita buat ni kerana atas diri ke kerana ada suruh-suruh. Mau suruh tok guru suruh, siapa suruh. Kalau kita mahu usaha sendiri maka kita ni muslim yang mukmin. Kalau bagi khanaan orang raja, ya, muslim, tapi tidak mu'min. munafik dia tak Tak payah mana, tak payah tanya itu peti kan? Kita sendiri boleh untuk peti. Jadi, hak Tuhan naknya mukmin. Sebab itu, amal kajian sebut. Dalam quran semua, ya ayyuhal ladzina amanah. Tak ada sahabat dalam quran ya ayyuhal ladzina aslamu. Hei orang Islam, tak ada. Kalau adanya, hei orang mukmin. Orang Islam tak layak Tuhan buat kacak dengan dia. Kalau Tuhan layak Tuhan buat kacak dengan dia, ialah orang muslim, dia ya, mukmin. Bagaimana capur tubuh kita, jisim dan ruh. Amat ibadat Islam juga ajar pada kita. Kena capur Islam dengan iman. Barulah ada nilai di akhirat. Sebab itu kata, amanu wa Segala orang yang beriman dengan Allah. Dan beriman dengan Rasul. Rasul, Rasul ni waktu itu. Ida aku tuan lain-lain. Allah lain, Rasul lain. Tapi sebanyak mana orang tubik di Rasul, tubik mulut Rasul, Mereka pada Allah berlaku ulaiika humussiddiqun wasyuhada'u rabbih orang nilah orangnya yang digelar siddiq yang digelar syuhada siddiq ni kita yo bitai lah, bitai kalau di Malaysia ni bitai hok tinggi sekali gapo kita makan tansri ke tun ke gapo ah kalau kita Malaysia ni pangkat paling tinggi ke ajak empri pada raja dia tun ke ada sri tansri tak tahulah katalah tun nah maka Allah Taala bui pangkat paling tinggi dalam Islam ni ialah siddiq dan orang yang pertama disebut-sebut sedik zaman Nabi ialah Abu Bakar. Waktu bila sebut Abu Bakar, rekel as Osterdiq. Terus kita sebut orang Pakat Datuk. Kita sebut Datuk Mak, Datuk Ali, Datuk gapo, Datin Datin gapo, Datin muh, Datin gapo. Dia kena rekel tu, Kerana gelaran ini, mari daripada orang tinggi di negeri. Raja, kawasan, kawasan, kawasan, kawasan, Perdana Menteri Allah tak Allah beri Pakat orang sedik. Sedik maknanya ikut rakyat. Terima belakang. Dia cerita masyur, kita raja dengan semua. kita raja semua. Abu Bakar dia nama Al-Siddiq. Kenapa? Kerana dia persaingan dengan Abu Jahan. Abu Jahan mengambil Bakar ni bersaing kecil. Main guruh sekali, main bola sekali, main berapa sekali. Bila besar, juk, apa dengar ajaran Nabi. Sidiq, Abu Bakar, orang yang bersaing dengan Abu Jahan ni pun dia tinggal. Tinggal beri sedangkan Abu Jahan ni dia panggil Abu'l-Hakam. Gelari Abu Jahan ni, Abu'l-Hakam. Abul Hakam ni maknanya pendeta lah. Orang bijuk. Dan sekarang ramai orang boleh ke dia gelarkan Abul Hakam. Orang bijuk. Belum-belum bijuk pun, Abul Hakam tinggal dia ambil Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad ni, yatim piatu. Tak pandai berapa, tak raja bersyik, tak raja patung, tak raja berapa. Dan, apa apa yang dah tak ada. Idu, ni perakam ni kecil. Bapak besar panjang, orang bujian. Kok kaya dia jadi ahli kufra di di, di Mekah pin yang buat tok lelaki barulah boleh berasa merasa tamyem atau dicanak apa pun tapi akan tim tapinya sebab waktu tuib daripada mulut Nabi ini benda-benda yang diyakim tu maka dia panggil siddiq siapa aku cerita nabi naik ke langit subhanallazi asra bi'lailan cerita Isra Mi'raj ni bila nabi royak kat orang yang di di Mekah dia belum pada nabi royak ke Mekah dia royak kepada apa sepupu dia ke ummi Aiman Pupu ke padang. Diawayat macam ni malam ni kelas ni. Tu umuti mayah di Bait Baitul Maqdis, Palestin. Panaklah ni. Pagi ni pagi ni amba turun, amba mari. Tu Allah kata memang. Apa nak pergi kana buat tu? kau ayat Allah dia kata belu pada mu wayak kau orang balas dengan wayak pula Allah banyak dalam masa. Dia kata wa walau. Nabi kata walau Walau belah mana orang dah maruh-maruh. Asalkan amalwayaknya dah betul. Dah Allah maruh Tak maruh. Nggak betul. Ha, Mulanya dari situ. Abu Bakar. Abu Jahan. Dengar Nabi. Dia ucap dalam masjid. Mekah. Dia nak kerana kemalian itu. Seronok adil. Hungar. Dia mau ubakarlah. Dia kata ubakarlah. Dia tak ada. Mas. Dia kata Baka, oh, saimu, na, saimu. Pun, itu, itu. Bapa, bakar. Saya mana. Saya pun. Saya pun. Apa. Dia nak kerana. Eh, nak kerana. Terpada wayak. Saya pun. Saya pun. Saya pun. Saya pun. Saya pun. Saya pun. Saya Saya pun purit sudio ya biar diri. Oh, kalau diri, aku cahaya, Maksudu, dia dia engkau dia tu cayu maksud dia dulu Abu Jahan. bujahan abujana ge kepin saya balik masuk hati dia rupanya <gul _san> kita tikah balik aku cayu ha mula situlah diberi gelaran as-siddiq lah sampai ke sekarang pun gelaran siddiq boleh pada kita sekiranya kita terima apa saja hok nabi hok dia suruh kita buat belaka hok dia lagan singa belaka Pah lolo Pah femak pun gelaran ni ada ya ja Allah subhanahu wa taala So, shuhada, yang kedua yang keduanya lain pada siddiqin Dia juga menjadi syuhadat Syuhadat merahasakan semua Gelagan yang diberi pada orang mati syahid Itu istilah dia Syuhadat Gelagan yang diberi pada orang mati syahid Orang yang sanggup Tolong, tolong Islam ini Apa saja termasuklah jua nyawam Pada Allah SWT Orang yang tu disebut mati syahid Dunia need to learn Duk kata, Islam ni ganah Kana perang sana, perang sini, perang sana Ganah Kata orang, Air Force Palau pengatnya, Presiden Amerika Budok belakang dia, ialah Yahudi Ni, palau pengat dia Masukkan Amerika, sekarang, ada sekarang ni Amerika, walaupun parti dia ada kalah, dah kalah Walaupun parti lawan Dia ni duduk tengah kepen, dia learn Kulit hitam nak pula Dia punya khabar kata, Obama ni orang oh, Islam Kulit hitam Islam Tak apa nak balau bagaimanapun dia ni lepala pengat kata Islam ni ganas dan Allah pahala tunjuk dekat mata dia lepah pada soran, lepah pada buah tu, buah tu piti nak kata berapa juta dah habis cakap bom bom berda, bukan bom berda, bom semangat Islam bukan bom Afghanistan tapi bom semangat Islam dia tak boleh dengar Islam ni naik mesti dia lawai kita nak soal balik yang mung katakak aku ganas kerana aku ni ada sejata mung ni tak ada Musi tak ada cerita ke? Musi tak bunuh orang ke? Musi tak bom negeri orang ke? Bila bom negeri orang ni apa ni Steel kau, Jepun Hiroshima dapat mati habis orang. Kecik, besar, tua, muda, pak kesemuk pahlilah habis apa? Mu lebih ganah pada aku, aku bila aku perang, aku tak perang orang kerana aku nak jajah negeri orang. Tak. Aku perang negeri orang kerana orang aku. nak sekat aku. Nak sekat nak bersara tak boleh. Nak ceramah tak boleh. Nak mengajar tak boleh. Kita sekat. Sekat binatang ni lah. aku, nak, aku nak bunuh kau. Mereka dia bunuh aku Kalau dia tak bunuh aku Aku tak bunuh Mereka tak bunuh Mereka tak bunuh Bom semacam Dan semalam kita dengar Berita internet Dia bunuh bom Bunuh kapal terbang B bukan apa pula BN BN Bukan BN kita Ada sini kapal terbang Kau di BN Tengah internet bersarap Dia panggil Kau di patuh B Koma Koma Komen Jadi siapa tu berita Buat kerja Bang mula dah sekakuh benarkan okay? menggos diri muka. Mau apa dipikir wuduh. Bukan, kan? Abiah ha, kita ada jawab. Tiak-tiak negeri di muka dunia ni tak ada negeri hok boleh tak ada okay. askar tak ada. Mana ada negeri polis pun tak ada, askar pun tak ada. Tak ada sekecik-kecik negeri mesti ada bajet untuk pertahanan dia bang. Lepas pertahanan tentu masalah pun Negeri Amrakaz ni palu pengat, jual kepada orang, jual bom kepada jual senapan kepada Dia palu pengat ekspor, pengganas keganasan ni bah dia nak tutup dia dia, dia, dia tuduh dengan nama uh, belo aman belo demokrasi wallahu hotok subhanallah dik bodoh berlaku awak tahu ni jadi syuhada kemudian aindarabihin syuhada tu yang kata aindarabihin syuhada ni duduk sekali ngaku aindah ni kita panggil disisi sisi sisi mana syuhadat ni sebab dia rela jua nyawa dia. Gada nyawa. Tinggal mati-matilah. Belah mana jadi-jadilah. Asalkan Tuhan aku selamat. Maka asalkan Tuhan ni aku untuk setepetnya aku. Indarabih. Itu bahasa yang benar-benar menarik perhatian pembaca. Untuk mengorbankan segala apa yang ada. Asalkan untuk Allah Ta'ala redha. Dan untuk Allah Ta'ala beri rahmat kepada Allah. Lahum ajruhum manuruhum. Untuk mereka kecadaran pada lagi. Dan aku cakap cahaya, cahaya, aku cahaya lagi, cahaya. Cahaya para orang semua. Kita ada ceroh, ada cahaya. Leluh ini ceroh. Ceroh kerana mentahari. Sikit lagi bila malam gelap. Ceroh pula kerana ada lampu. Kerana ada bola, kerana ada bintang, kerana itu, kerana itu. So lagi alam yang kita akan berdepan ialah alam gelap kat. Tari tak ada, bulan tak ada, elektrik tak ada berapa sekarang. Kalau so, adanya ialah nur Quran. Nuran mubina. Quran dia curah. Jadi kita duduk di dunia ni, matahari pun kita nak, lampu pun kita nak, lampu, lampu pecik pun kita nak, apa saja kita nak, cadang di, untuk dunia. Dan bila kita masuk hubung, tari tak masuk. Cahaya bulan tak masuk, elektrik tak ada. Kalau ada, elektrik tak pakai keju. Kalau so, yang adanya ialah cahaya Quran. Cahaya Quran yang kita guna dulu ni. Halah harang kita panggil. Fahala, apa diwayat? Quran. Quran. Pak wajib kepada ayat Quran. Pak Apa segala haram apa dia ayat Quran. Jadi bila halal haram ni hati, halal haram ni dosa pahala adalah Quran. Maka sebut kata halal kita boleh buat, sunnati. Sebut kata haram kita putih buat. Apa putih, Karena aku nampak benda tu dosa, nampak dosa. Bukan nampak dengan mata, nampak dengan hati perut dia panggil. Kalbu kita. Orang nak panggil nak nak apa nak apa de onspaya hati ter nak doa supaya hati lembut nak doa supaya apa-apa lagi nak air, air tawuk apa-apa lagi orang Melayu panggil penyati semua ni tanda kita Melayu ni gerti bahawa lain pada matahari bulan ada lagi benda lain dalam kubur iaitu Nur Quran cahaya Quran daripada cahaya Quran itulah segala mereka muka nakir tak tak mari dekat kita kerana kita disuluhi oleh atas dunia ni kita berpadu pada cahaya Quran dalam politik Cahaya Quran cara dia, dalam ekonomi ada cahaya Quran cara dia, dalam berumah tangga, dalam apa saja pun cahaya Quran, cahaya Quran cara mesti disuluhkan lain pada cahaya elektrik dan sebagainya. Ha tu dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lahum ajrun walladzi nakafuru kadzabu biayatina ulai ka ashabul jahim. Segala orang kapi. sama ada kapi Abu Jahal, sama ada kapi Arab lain sama ada kapir Melayu Bukan apa-apa semua sekali Orang kapir Dan bakit bohong pada ayah-ayah kami Mereka itu akan diberi sebuah neraka Jahi Ashabul Jahi Mereka itu akan diberi grand Nama neraka ni akan nama dia Itu cara Kita panggil apa Uslub Metod da'wah Sallallahu ala sayyidina muhammad ala alihi wa sallam Wa wa sallam Wa alihi wa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وموذنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ربنا وتب علينا إنك التواب الرحيم اللهم إنك خلقتنا وسويتنا ونفخت فينا من روحك وأكرمتنا بالعلم والمال والعز والجاه الله باركنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وباركنا فيما رزقتنا أموالنا وأولادنا وعلومنا وديننا وأنفسنا اللهم كما قد كفيتنا في ماضينا فقفنا في حاضينا وقفنا في مستقبلنا ربنا يجعلنا مقيم قيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل لعاء ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه فاجمع بيننا وبين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذب النار وصلى الله على سيرنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تكبير الله